O oh. Allah Allah Allah a njegove časne uskabe i sve onih koji slede pravi pude dana. Neka Allah hvala na svim blagodati na poslima, na blagodati islama, blagodati upte. Došlo do poglavlja o događajima isposlanikovi, Ayahu sada osim manjih uvratnih pogoda ili, kako se naravskom kare, itabu sije. I znamo da je poslanika 1978, nakon preseljenja jeli, u Medinu, da je učestvovao u mnogim bitkama i da je predvodio te bitke u borbi protiv neistine, protiv širka, ne znam, Božka. I svi ti događaje koji su usko vezani za bitke, I same bitke su prenesene lancem prenosila carisenedima i do nas, tako da znamo skoro sve detalje tih bitaka, vladnih bitaka u historiji Islama i ratnih povoda koje je vodio poslanika Aliisa Ratosa. Drvi hadis govori o, vojskovođa, o vojskovođama, u vojnim povodima i izvidnicama te o oporukama koje im treba uputiti priliku u njihovu okretanju borbu. Bureyde radi Allah vanhu je rekao, kada bi Allah po sanji sallallahu alaihi wa sallam imenovao vojskovođu za neku vojsku ili izvidnicu, preporučio bi mu, odnosno oporučio bi mu da se boji Allaha, a onima koji su sanji od muslimana da čine dobro. Potom bi rekao, borite se u ime Allaha i na Allahom putu. Radujte protiv onih koji u Allaha ne vjeruju, volite se i nemojte sakrivati ratni plijeni, nemojte kršiti ugovore, nemojte masakvirati ubijenje, nemojte ubijati djecu. Kada se sretniš sa svojim neprijateljim mušticima, pozori ih da prihvate jedno od troje, koji god prihvate, uvaži ga i okani ih se, odnosno onda ih ostavi Provo i pozovi da prime islam, ako ga prime, prihvati to i ostavi ih na miru. Potom ih pozovi da se presele iz svojih krajeva u medinu to je da učine hijđiru. Obavijesti ih ako to prihvate da će imati ista prava i dužnosti koje imaju muhađiri. Međutim, ako odbiju preseljenje, reci im da će biti tretirani kao arapski beduini koji su primili islam. Nadjima će se primjenjivati Allahov zakon koji se primjenjuje nad vijednicima, ali neće imati udjela u ratnom plijenu i plijenu uzjetljom bez borbe osim ako se budu borili sa ostalim muslimanima. Ako to odbiju, zatražim im džiziju, ako pristanu na to, prihvati je i ostavi ih. Ako je odbiju dati, zatraži pomoć od Allaha i zadatuj protiv njih. Kada okolištano nike neke tvrđave pa zatraže od tebe da im daš Allah'u i njegovu kosanika garanciju, nemoj im to davati, nego im daj svoju garanciju i garanciju tvojih saboraca je da prekršiš svoju i svojih prijatelja garanciju manje grijeg od kršenja Allahove garancije i garancije njegov poslanika. Ako opkoli štanovnike neke tvrđave pa da, zatraže da im presudiš Allahom presudom, nemoj to učiniti, nego im presudi svojom presudom, jer ti ne znaš ko ćeš ili u tome potrebiti Allahom presudu ili nećeš. Udurahman, to jest što bi meni je rekao, ovako je rekao ili od trijelike. Ovaj hadist jeli govori nam da je poslanik Adi Sera 37 još u medijinskom periodu, da ima običaj kada se šalje vojsku ili, ili izvidnicu, imao je običaj da posavjetuje, da uputi određene savjete i preporuke svojim vojskovađama, da im da određene vasijete. Jer to je velika odgovornost. Iz ovog Hadisa možemo izvući je li, da je poslanik Alah sv. prije svega oporučivao svojim je vojškovadžama i mirima da budu bogobojazni jer to je osnova svakog dobra. Ako čovjek nije bogobojan, onda se on nikad ne može očekivati da poštuje Allahu i granice Allahovih To je najvažniji savjet. Kada, nas, kada nam neko traži da ga posavjetujemo Uvijek, ili najbolji savjet koji možemo dati je da mu kažemo da bude bogobojac, da se Allaha boji gdje god bio. I to je najbolji savjet. Ne skrivajte, odnosno ne skrivajte ratni plin. Mi znamo da je ratni plin da postoje propisa u islamu, kako se on dijeli i tako dalje, to neću vam kasnije. Ne kršite ugovore. Ako ste se dogovorili s nekim narodom ili plemenom, potpisati ugovor o primjeru ili ne napadanju, ne kršite to. A to važi i danas danas, znači ako danas ovo je veoma pitno pitanje, ako određena država ili narod ili državna zajednica potpisala neki ugovor sa drugom državom ili državama, oprimirio i tako dalje, niko nema pravo da taj ugovor krši pojedinačno. Čak ni kao, kao država, osim ako druga strana krši. Ne masakvirajte ubijeni. Znači, Islam zabranjuje da se ubijeni masakriraju nakon što budu ubijeni u ratu u borbama, ne smiju se masakrirati. Oni su, znači to je ljudsko tijelo. Bez otvira što se radi o dušmano, o neprijatelju, s druge strane, oni se ne smiju masakrirati. I ne ubijajte djecu. Ne ubijajte djecu. Muslimani nikada, kroz istoriju nisu, jeli imali običaj, praksu, Je lišava, to nas, znači. Mami, to je li znači. Nam bih toliko kone sad ne trebati. nikada nisu imali običaje da ubijaju djecu, da ubijaju starce, žene, one koji nisu učestvali direktno u zaklju suhobima, da spaljuju bez potrebe, znači, građevine usjeve i tako dalje. U hadisu se spominju samo djeca, mada i u drugim hadisima, u kojoj ćemo kasnije doći, spominju se da je zabranio bijeti, stari stari lude, znači žene i tako ne. U i za slanstvo da olakšava. Ebu Musar ad prenosi da je poslanijim, sallallahu alaihi wa sallame, poslao njega i Muaza u Jemen i rekao im, olakšavajte, a ne otežavajte obveseljavajte, a nemojte ubeznađeti, jer akim budite pokorni, a nemojte se razilaziti. Ili surađujte, a nemojte se razilaziti. Ovaj hadis je isto oporuka ali, iza sanicima Allaho, poslanika, ali, sa, toslam, koji su odlazili druge krajene da bi ljude počavali vjeli prenosnim islam. Ovo slučaj je bio je u Musa, jer i Muadim Nijeme koji su poslani Mu'ad ibn Džebel, koji su poslanu jenu. I ono što je Psanika Elihi sr. 8, između ostalo kazao, je da olakšavaju ljudima. Šta znači olakšavati? Olakšavajte, nemojte otežavati. Obveseljavajte, nemojte u beznadži tjerati. Kažu, hadisi, odnosno komentatori ovog hadisa, da je u hadisu naredba da se ljudi obraduju time, Oni koji tek ulaze u islam, jer su oni poslani narod i ni mnogo ovaj, muslimanski. Oni koji tek uđu u islam, obradujte ih tako što ćete im kazati, govoriti o veličini Allahove dobrote. Kako Allah veli, dobroti, kako je kako dijeli nagrade za dobro, za dobro djela, kako je njegova milost je li široka da obuhvata, i griješnike i pripokorne a kaže isto tako zabranio im je da ljude, da ljude samo plaše kaznama da im kažu ako ne budete takvi alah će vas kazati žestoko i da im govori samo allah mi prijetnama i znači ovo je propisano ne samo ovim uvjetima kada se šalju za slanice, nego općento, kada su pitan ljudi koji, koji su tanki uvjeri i koji tek ulazi u Islam, sa njima njima njim treba obveseljavati. Govoriti im o širine Allahovi milosti. Kako je lako zaraditi dženet, kako se treba malo potruditi, da Allah nagrađuje za svaku i najsitnije dijelu. Jer tome je treba da ljudi zavole Islam, da im, da, im ne, da ih ne natovarimo odmah, ili naredno maj zabren oni odbog početi, od bog tog tera koji u početku posjete do da nema takvih slučajeva i kod nas ovdje i ujekima da ljudi jednostavno da ih njihovi učitelji, ovi ili oni, mislim završeci koji je učiteljeli, da ih toliko opterete propisima vjere. Da ljudi došli, ushli, počeli malo hvatati islama, Allah im otvorio srca da je obiti toliko je Prije svega radi se o nadručiteljima, nadručiteljima nedovoljno ob obrazovanim u islamu i nedovoljno ovaj, osposobljenim za taj odgojni obrazumni rad. Na tome je toliko obaveza i uplaše ih ovim zavrannama, i žestinom, ovala prijetnje, da on jednostavno e, da budu postanu puni jeli, pesimizma i beznađa i ne vidi perspektivu, ne vidi budućnost sebi u toj vjeri, Tako vjeri. Prepadnu si uhanti i Grč. I onda jednostavno, malo pomalo, znam kva slučajeva, sigurno takvi gdje su ljudi vratili se skroz. Skroz se vratili iz islama, vratili se u gulovaju, u griječenje i namaznost. A sigurno jedan od uzroka je tako. S, s takvim ljudima treba lijepiti. Beš jesiru ili prasiru. To je jedno pravilo islamo. Lakšajte ljudima, a nemojte imatežati. Niju čemu. Nemojte uvijek uzmati najstrožije mišljenje zato što mislimo da je to ovaj da su najstrožija najispravnija tačno Lema kaže nisu uvijek najstrožija mišljenja najispravnija to nije tačno to je pogrešno razumijevanje pogrešno pravilo nisu uvijek najstrožija mišljenja i najispravna Obašerola tenfir od veseljavatelima. Mali govorte genet, lepota, ma genetski kako Allah nagrađuje dobre dele na ovim svijetu. tu nefero, nemojte rastjerivati čime prijetnemo. O haram, o vekru. Samo mislim da ne sudimo samo priču na to o haramovom vekru, or pita u ono, nego malo budemo govoriti i drugoj strani strane slano, onoj koja je veća je širanje. I kažu ovo je posebno, znači i potrebno ljudima koji su novi u islamu pri svega isto je onaj koji su se tek koji ste tek postali punoletni oblažinat koja, koja je postala znači šerijski punoletna i njima treba govoriti više treba ih olakšavati i ne otežavati i treba ih veseljavati jer to je posebna dužnost jer oni su na neki način tek u islamu odnosno tek postaju obavezni islamu i propisima Isto tako kaže za griješnike koji se pokajaju. Čovjek bio griješnik i vratio se u vjeru. I sad on malo vraća se iz, iz živog blata. Se vraća, i iz, Izbavljuje se. Njemu treba ovakšavati malo ponovu vlaga. Dok dođe srb, dok on čvrsto stane na svoj nobi. Kad je sa svima njima treba biti blagi, pažljiv i po, postepeno i voditi u djela pokovnosti. Zato imaju prioriteti i tu uvijek kučimo, i uspominješ se, se to često na predavanjima. Postoje prioriteti uvijek kad čovjek uvodi šuviru, ako ga ti uvodi moraš biti oprezan. Moraš razumjeti šta je prioritet broj 1 da i da mu ispraviš da ima ispravnu vjeru, da ima ispravno ki. Dali posle dolazi namaz. S tim da nemo gažan, naravno nemaš ti reče sve četiri mjeseci su obješnavati akidu, ne možeš ikad ti Pa poslije ćemo sa nazom, ne to, nego mislim da su prijortetene, one temele temene su ispravljanje vjerovanja, ako ima krivo vjerovanje, čišćenje znači, njegovog srca od krivo vjerovanja, suilija, i odmah sa onim temeljnim stvarima, to je na nas, sa strane obaveza, ili s druge strane, ako ima velike grije pri sebi, trebamo i to kazati. Piješ go, moraš ostati, nemoj slavno, nekim stvarima nema postepenosti. Znači, ukazati mu na opasnost od kigra. A poslije tek idemo sa onim drugim stvarima, manje bitnim, je li sa nekim, pa sa nekim vlažbjima, je ovaj koji se koji mogu čekati, mogu se pogoditi. Jo ovo pravilo zapamtimo dobro, važi uvijek i u svakom vremenu s ovim ljudima, posebno sa onim kategorijama ljudi kojima godi. A danas Većina sveta kod nas spadaju u ove kategorije. Većina Ljudi koji ne znaju islam, a smatruju se muslimanima, oni su u stvari daleko od islama, jer su malo zakoračili islam, njih treba ispolegalno uvoditi, postepno, da ne bi pogrešno razumijeli neke stvari ili da ih ne bi ovaj, islam postao težak, a zbog toga, zbog straha od tih obaveza, pustih, koje su mi istrije sredjedno onakve ržake, ovaj, da se ne povuku, nadali kao da ne mogu dostaviti. Bajrani i dost. nego postepno, postupno, lijepo objašnjavati da bi ljudi svatnili glede. O izoslanstvi onome ko zameni muđajda koji izostane iz borbe. Ebu Said al-Kudri r.a. prenosi da lavu poslanika, posao Hasana, Klemenu, Benu, Rihija, da svaki njihov muškarac, drugi muškarac, krene u borbu, a zatim je rekao za onih koji ostaju koji god od vas na dostojan način preuzme obaveze oko imetka i pomaganje porodice onoga koji je otišao u borbu, imat će koliko pola njegove nagrde. Otpisat pola mi je prošli put govorila je cijela. Tako. Smo govorila da ima onaj ko se brinuje o porodci muđahida, ostane, znači prinese, da ima istu nagru kao i onaj koji otišao. Jel smo govorili, međutim, ovaj hadis Malo sam se kasnije vratio. Oaj hadis 1092. Nagrad borca. Pročitat ćemo. Zegljeni kao da džuhne radijalanom prenosi da je lavo posadnika elektrisila. To sam vam rekao. Koprem jednog borca na lavom putu imat će nagradu kao da se i sam borio. Ko se bude brinuo na dostojan način o njegove porunci imat će nagradu kao da se i sam borio. Ovdje je pogrešno prevedeno malo slobodnije stvari, kao da se tako pristupio. Uh e, ispravno bi bilo znači ko opremi gaženu lahu putu kao da se i on bori, a ne imače nagradu kao da se i on borio. Ne znamo koliko će to imati nagrade, od njeneta i od toga koliko koliko on uradi u toj borbi. Nema, ne svaki, u žarih Nema. sve svaki mužari isto nagrade, ne znam. Sve zavisi od njeneta od ispravnosti, čistoći njegova nijeta i od toga koliko je bio učinkovit u toj borbi. Jer ovaj, doktrin je u toj borbi lubio deset, nepre, deset dušmana ili dvojicu. Nema isto nagroda. Kaže, niko se bude brinuo na dostajan način od njegovoj porodci, imat će nagroda kao da se sam borio. Ne imat će nagroda kao da se sam borio. Nego, kaže, kao da se i sam borio. Znači, ne, ne, ne da će imati nagroda. Nego, bez ovoj imat će nagroda. Znači, ko se bude brinuo na dostoje način o njegove porodici, kao da je i sam išao u borbu, a ne da će imati nagrubu kao im. Znači, nagrada ovaj, može biti različna. Jer ovdje je hadis jasna, malo ovdje je prevodlac to je ne može imati ovaj nagru, istu nagrubu onaj koji išao u borbu i onaj koji ostao i brinuo sa njegove porodici. On može On može se računati kao da je išao u borbu, a sad kolika njihva nagrad će biti neće sigurno ista. Što potvrđava ajde, do kojeg smo sad šli. Znači imat će pola njegove nagrade, koliko je pola njegove nagrade. Jedini isto ići u borbu borce, izložiti svoj život i metak i ostati i briniti se u porci. Onda bi se svi ostali noge, ako imamo istu naklad, što ću da ide njegove? Ostat ću i briniti neću i poraci onda bi, vrijednost džihada bi napala sklug, vrijednost borbe. Život na dob na osnovu se nekom je dozvoljala ili ne dozvoljava učešće u borbi. Prenosi se da Ibn A'la rekao, na dan bitke na uvodu, Allah posanika alaih sallatu wasalam je pregledao da li sam, sam sposoban za borbu. Imao sam 14, tada 14 godine. Nije bi dozvolio da učestvim u toj bitci. Na dan bitke na Hendeku, ponovno je pogledao, imao sam tada 15 godina, pa mi je dozvolio da učestvim u toj vici. Nafja je rekao, došao sam, omero ime u tada je bio halifas. Pričao sam ovaj hadis pa je rekao, to je granica koja razdvaja maloljetne od punoljetne. 15 godina. Potom je naredio svojim namjestnicima da mobilišu mladiće koji imaju 15 godina, da ostave kod kuće one koji su mlači. Znači ovo je jedno pravilo o mobiliziranju ili ljudi u borbu, ta granica ili dobu, punoljetno se. Uzma se islamu, to je jedna opće pravila, 15 natojenih, 15 godina, da se čovjek smatra punoljetni po islamu. I s tim znači, slijeduje ga i obaveza učešća u vojsci. Mada može se odslupiti u nekim situacijama od ovog pravila, ako radi o izreziti to, znači, razvijenim mladićima koji su za svoj dog. Može imati 13 godina da bude znači, razvijen i mentalno i, ovaj, i fizički kao onaj koji ima 15 16. ili 16. Može tako. Ili imate nekog od 15 godina tako slab jeli, i nerezvijen da ne mora, ne mora se uzeti povijestljuku. Zabranjeno je nositi kurnalnu neprijeteljsku zemlju. Ibnu Omer ono prenosi od Alahu Kusanika li Salat da je Allah zabranjivao da se putuje sa Kur'anom to jest samo sa hafom one preteško u zemlju bizboaz da ga neprijetno omalovači. Ove je osnove jeli zabranjeno je nositi Kur'an u odise pri svega misli na u ratnim uvjetima kad ideš u borbu to je preteško zemlju jeli, na front Postoji mogućnost da padneš, da pogineš dođeš u ruke neprijatelja ili da te zarubi. I da onda mushaf, koji nosiš sasubom, da ga oni bacaju, gazaju i tako dalje, da se ne mogu bi bila se mokre na njega. Što radi je ovo, ovo i... Asadom dole zločinci, po silji. Gdje dođu do džamija, mokrije se, mokrije se na koran. Osmatriju se po muslimanu, stvarno šijit. Šijit. To je dokaz da onim će tako da posjedla <kuh> kufa, tela nevjesta. Da znači, što je razlog zabrane? Međutim ako putujemo i mimo ratnih uvjeta u ne u zemlju gdje nismo 100% sigurni gdje nas neprijatelnost odnosno dušmani može privesti u hapšenje, na od nas muska pagat je malo važat i čupati pretroubom tako da ne Nesmijemo ne ni u tom slučajnosti mu staviti. O putovanju plodnim i neplodnim krajima je odmaranje na putu. Evo goreira da del na prenosi da je Laha u poslanika ili 18.8. rekao Kada putujete plodnim krajima, dadite debama njihovo pravo toj plodnost. Kada putujete neplodnim krajima, požurite s njima Kada se odmarate noću na putovanju, dajte se od puta jer je to stjecište, gmizavlaca i zvijeri noć. Ovo su uh, poslanikova elefisa, to su nam upute i savjeti, uh, prije svega oni, oni muslimarima koji idu u borbu, koji putuju i koji sasobom vode stoku, odnosno svoje jahnice, deve, konje i slično, da kada prolaze k uh, lodnim krajima dat, malo da se zadrži tu kako bi se stoka napasa na hranu, deve, konji itd. A kada putuju ne podnik, kajma da požurimo? Jer tu nema ola, nikakve koriste za tu stoku. I u ovo Hadisu vidimo, jeli, brigu i pažnju poslanika, to sam mi je u detaljima, da se vodi i briga o samoj životinji. Da se ona napasa, da se napoji. Što govori o jeli, veličini Islama i humanosti Islama, čak krema i Kada se odmorate noć na putovanju, dajte se otpute do sljetnišeg mizavlaca i zvijedi noću. To je jedna je savjet koju se jeli, tiče nekih općih stvari u životu. Putovanje je vrsta patnje. Ebu Hurere radijallahu a. prenosi idrallahu postanik sallallahu a.s. rekao Putovanje je vrsta patnje, azaba. Ono zabranjuje put nipu spavanje, hranu i piće. Zato kad je neko od vas završi svoju potrebu zbog koje je bio na putovanju, neka požuli da se vrati svoje polici. Pris putovanja bila teža, putovalo se je na javancama, e, nema odmarališta, nema jeli, motela od put, neko su ljudi spavali gdje e, nađu najbolje mjesto za spavanje i zaista je... Tak tako putovanje bio bio azap. Ne možete biti ni mirni, kako spavati, bojite se inekvijela, izvieri, jeli. I nemate dovoljno hrane niti pića. Danas je to malo lakše. Danas u putovanja ni malo nego mnogo lakše nego prije. Ako poredim putovanje današnji prije, danas videćemo da je velika razlika. Da je puno lakše i sada. Pa mako ako idemo je autobusom, kopno opet je lakše. Imamo i dosta i hrane i vode. Međutim od pet i pored toga putovanje, a za putovanje, patnja, to znaju svi oni koji putuju, a posebno oni koji putuju na, na dalje relacije, recimo na par stotina kilometara ali pa hiljada kilometara, znaju da je, da je putovanje a za patnja. I zaista se umori čovjek bez obljera kako putuje i s kakvim, kakvim prevoznim stresnom putuje, umori se. Zato je preporuk da se ne zadržavamo na putovan bez potrebe. Dok zarušimo svoju potrebu, vraćamo se svojoj policiji i svoju kući. Pokućeno je vraćati se kući noću bez najednog. Džabir nabdula radijallahu anhu je rekao da je Allaho, posanik svala vlaga, zabranio da neko dođe noć u svoj supruznik sumjajući u njenu poštenje ili tražajući njene nedostatke. Ovaj Hadis, prije svega, ova zabrana se odnosi na a znači nije stroga zabrana koja polači haram, -ha, nego zabrana koja polači mekruhu. Razlog je jasan, iako je jedan razlog naveden ovome hadisu, islamski učenjaci su izveli drugi razlog, A to je da je, ako dođemo noć u kući nenajav, nenajavljenoj supruzi, možemo je zateći u stanju kada ona nije sređena, nije pripremljena, ali, nije sređena za doćeg čovjeka i možemo videti znači, je u takvom stanju da nam toga postane onako malo, da kažem, mrska ili ali, ali, da izgubimo, da umanjimo tu ljubav prema supruzima. To je jedan od razloga ili da je, je počnemo A drugi razlog je ovaj koji je opasni ako postoji uzrok sumnji. Usumnjamo suprugu, njeno poštenje, je li ovdje dolazimo noću, ne prije zatekli jeli, u nekakvom stanju u kojem sumnjamo jeli, da bi mogli zateći. To je već ovaj opasno opasno stanje ili odnosi između muže i žene, kad se stvori nepovjerenje, i sumnja, je to može biti sumnja koja bez osnovi, da čovjek onako previše ljubomoran i počne sumnjati u svojoj želji, daj pa, aj da vidim da provjerim gdje je ona i šta ona radi kad mene nema potričenja. To ne treba do zloti jer to otvara mnoga brata zla, jer je razljica, je i razbirica i nesuglasica može dovesti do, do razloga brata. Enes radijalallahu anhu prenosi da da Alav poslanik sallallahu alejhi ne bi dolazio suprogu ma noću nego ujutro ili s prve noći između akşam i To je bila praksa poslanika alejhi sallallahu. Opozivanje u vjeru uči borbi onako da ono ne petira ibn Hanal prenosi i kaže da je pisao Nafio pitaвши ga pozivano u vjeru prije borbi odgovorio mu je, to je bilo u početku Allah u i slava. Alav poslanik alejhi sallallahu selam je napao beno Mustali kada to nisu očekivali pojeli su tada svoju stopu na vodi, u tom napadu je poobijao njihove ratnike, zarobio žene i djecu, tada je zarobio Ebu Yahya, ja, ja mislim da je rekao Đuvejriju ili Bertu Harisovu čerku, ovaj hadis mi je ispričao Abdullah ibn Omer radi Allahu Anhu koji je bio u toj vojici. Znači, u Hadisu je dozvola da se neprijeditelj može napasti i bez upozoravanja ili bez prethodnog pozivanja u islam, ali samo Ielona neprijatelj koji je već upoznatjeli sa islamom i koji je već prethodno upozoren. A odbio je primiti ovaj islam i ono ovaj ili džiziju kao što je propisano islamu. Znači iako postoji postoje različita mišljenja o tome da li je obaveza upozoriti neprijatelja pri borbi odnosno poznati ga U islamu znači, postoje različno mišljenja, međutim najspravnije je da je obaveza upozoriti nepritelja ako do tada nije upozoren, a da je mu steha i lijepo upozoriti ga ako je prije upozorano. U poslaniku ima Nehissrat pisma koja je svao vladarima pozivajući da vjeruju uzvišnjom u Laha. Enes radi oblanu prenosi da je Laha poslanika Nehissrat Veslam pisao u Kisri, kaisar i negajaši vladarima kao i svim ostalim silnicima pozivajući da vjeruju u vladar međutim abesinski vladar koji je tom prilikom pisao nije onaj koji mi je planjao jenazu kada je umro Kisra je titula persijskih vladara kaisar je titula bizantijskih vladara i negajaša je titula abesinskih vladara to su znači titule sami kada ih slavat došla mimo običaj i to su historijski dogdje zabilježeni ali istorijski dogiđaj, zabilje ženijeli, znamo da je slavo pisma vladarma, velikim vladarma, to vreme vladarma Bizantije, znači Persije i drugim vladarma, i pozove u islam, to su bili poznati silnici u to vrijeme, koji su faktički porobljavali i tlačili svoj narod, kao da su jeli, smatrali sebe bogovima, i je u islam i objasnujem šta je islam. Ta pisma su i danas danas zabilježena i sačuvana, imamo ju u muzejima Mekke i Imamo je li kopije tih pisama, originali, pa je originali znači kopirane, i prepisane. I ova pisma kažaju da je poslanik Aleksa Strad Veslan bila namjera prije svega ne da pokori te vladare dužne imati carstva, nego bila je namjera da i cilj da tenude i ručini alahnim robovima da, da obožavaju samo jednog Boga i samo njemu kanje i da ne vraćati svoj narodi. To je osnovna bila. Zato je u stanik ali je sva atvrsela, mi smo govorili o tome. I to je jedan je jedan od razloga slanja vojski, jeli, da oslobode te narode od tiranije i da ih puste da slobodno vjeruju u jednog jedinog Allaha Subhanahu. Ovim hadisom završali djel učerašnje čitanje i tumačenje hadisa.